asteburu buru hontan izanen den Erleitzaren e, jaiari edo bestari buruz e, zehen dugu Amargarren edizioa da aurtengoa telefonoren e, beste motorrean hain zanel dugu CPI Euskal Itxasbasterrak e, ba, elkarteko langileak, Kaixo egunon? Bai, egunon zirri ere e, Beraz, aipatzen genuena, Azte buru hontan besta izango da hor erlaitzan e, eta, bueno, ba, pixka bat e, izanen diren ekimenei benei buruz, ba, orokorrean, eipa ben bat egina horretik e, kokatzeko eta entzuela baita idei bat egiteko zenonako, balio ekologikoa du, e, bueno, zuentzako, zuen ikuspuntutik baitaren bueno, ba, zonalde hori, ez? Erlaitzaren zonalde hori. Hor, ba, dena den itxasbazter guztiak zain du barkoliakela darbara aurretik izan den zer egu, baina gure kasuan, ba, e... Endaiatik eh, azporaz txipiraino bizkageia gora baino eh, itxasbazterreko badeko eremua da eta gero deliten zaigu bakazik zoko eh, harainoko buska eh, eta hori eh, orba dira erakunde zerdinak eta dena da bizkada bioan iztasunaren alde horre eh, interesaliteke hori babestea eh, bai gure mm, busketa eremu E, ba honetan bai gerora ere ba, e, gertatzen diten gauzat denak bioanizasunaren aldekoak izan behitzen eta garapen iraunkorraren aldekoak Ortako horre ere ba, badira nekazariak ere bai hortan nari badira em, urruina ziburu, arrikotxak e, e, departamendua guztiek bat e, zentzu hortan lan egitea eta biztanda jendea, beraz beraz Eh, erraitzako gesta ere da ba, jendeak eh, horren balioa ere ikus dezan uh -huh. Zango dugu bueno, ba, besta igande honetan izanen dela e, egun horretan bueno, ba, bidea itxita egongo dela autoi itxita oinezko izango dela bereziki pixkabate hori idei batekin e, dezakego etorkizunean zerbait permanente bezala e, gelditu daiteken zerbait izan daiteke zure ustez? Audar bide... betiko, uh -huh. e, e, e, e, betiko debatea da. Ez repide hori en eh tranbia bateni berobatzen, gero errepide bihurtu zan, eh beharrezko uteden, eh naturadibitzeko bagenio, ze pasa ba betiko debatea da. edo ez, hori, ez tabai da eduez hori eztabaida luze, ziketen pasuentsat. Uh -huh. Hobenite ke dez aukeri pasatzea eta gero auto dutenak ba goixoki jausten zera lanera hortik tortzen zaizu. Itxasoari begia, ezakite... Ez da bairagarri. Uh -huh. Bueno, e, bestari dagokionez kionez, jaiari dago kionez, atendu goi izanen dela, gutxi gura, zen bat jende parte hartzen du, eta horreko udizioetan zenbat jende urbildu izan da? Ba, nah, izan da, ogeita marro, ogeita, mar, ogeita mar, jende ingur ibigidan emendik. Ez eh? dakaita, azte burua, e, guraldi honeko haumenda, eguzkitzua izan honiko haumendugu, beraz, balitekean bat jende etortzearen. Mhm, seme besta dugu ikosten dugu hor gune esberdinak daudela, larretxea aipatzen da, larre eh berri nekatonea etzaldea bera, pixka bat eh nolantolatua dago orokorrean. Bairatrifikatuak idef, hamal hautu e, eta hahi ba, du puntu eta puntu bakoetzen oso ez da baina. ez du esan nahi leku batean berezikiki gauza batti buruz zituel egiten dela. Anzu badira hainbat elkarte eta erakunde e, ingurumenaren aldeari dina lanean da Bizka bat ba, norberak bere etara erakosketa edo proposamena egiten du eta zaila da laburtzea, baina hori erre auurkitzen da, eh interneten bidez e, bai daiako e, webgunean departamentukoan e, eta e, gure e, CPIekoan ere bai ikustitzakezu uh -huh, ba, e mila gauza da dela. Ikuste hori honena bai paseatzen, paseatu hala bai, topatzen dira. Ja. Bero baten batek e, interesatu gako zehatz batean orduan berbera eh zera Egitaraagoa e, beharko duuz e, aztertu eta geneetatik e, nago. Uh -huh. Ingurumenaren inguruan biztan da. Eta aurten gai, gai zehatza lantzen da edo aipatzena da, da itsasoa ozeanoa eta eta klima, Oran pika abenduko gaiilrradeleta badenak ari geraz, pasatzen du aldaketa klimatikoekin pixka bat gaia hori da. Oran e, genak horren inguruan egin daitezke. Mm -hmm. Gai hori horren inguruan zer bai Bueno, e ekimen aktivitateak ugariat dira Aipatosun bezala mm. Bueno, e, zuen e, webgunean bertan baita Hor kontsultatzeko aukera badago Euskaraz badago baitare e, e, gitaraua e, mm. Bueno, zu, zuek hor Bueno, momentu honetan zuen Nekatunea etxaldean e, zaude Bertan baitarek e, aktivitate batzuk izango dira Baina ezakit, pixka bate zuen parte hartzea eh nolakoa izan da eh ekitargoaren osaketan parte hartu zuten modu susen batean edo ekimen konkretu batzuetan pizkan nola izan no. da antolaketa. Bai, no, no, e. gure elkarteak badauka ingurumenaren e, alorra eta baita ere sorkuntzarena. ordean ingurumenan alorrean biztala eh denetan antolatu, antolak, antolamenduan izan gera eta nekatoinean bereziki eh arduratzen gara eh azorkuntza alde hortaz azuen izan ditugu bi artista bi ilabete zenen e, obra bat instalazioa sortu duten arikoa arikoa orduan ba gai hartuta klimaozean da ba, dute instalazio bat ze kinabetotan ikusiko dena eta ba, pixka pizka bat jendari ba galderak em, azteko, ez, de pasatzen da eh bueno, ba, dena klimak, dena gasgora eta matematikoa, ba, gerta daitezke gauza batzuk eta horren inguruko ausnarko inguruko, inguruko instalazio eh biziak ikusiko e, dute ba, bidea hartzen duten guztiak. Osongi, eh gelditzen saiguna bueno, da gooratzea igandean ja goizekoa 10tik aurrera izanenden direla, bueno, e, guztiago, eh guzti hauek baita ez daki zehazki sortuta niregitzen da bidea oinezkuentzak bidea itzi 2:00tik 8:00tan aurrera ezin da entzina ezin da utoz pasa e, baina antolaketan iko gera eta 10etan eh, izango bateko arrasaldiko 6ak arte. Uh -huh, Osongie. Eh, garrantzitsua dizke zatia jendeak pentsatu estan ezagola jakiteko bik hau za riura spatan bate. Uh -huh. Zeekin Baizeketa genaria eta ura Etxetik ekarri ber dela. Eta biztanda oinen edo biztiketa edo ibili daiteke baina ez da izanen beste garraio eh, modurik. Uh -huh. Ozon. geldideitzazegoguna Gal, da jendea animatzea ikandeuntako ba, erlaitzaren jaialdi honetan parte hartzeko, eta bukatzeko azken galdera bat, aipatu goa markarren edizioa da, urte datorren e, urtean e, ospatuko e, ospatuko da, ala ere ez da urte hurrein e, bakarri izango ez inguruan baditugu beste e, bueno, ba, erakunde batzuen e, urte ospatuko ditugunak ez da? Bai, horre itxasbazteretako em konservatorio erakundeak, e, babes erakundeak, e, bere berrogei garren urtea ospatzen du, eta ongida, on, on ze eskertzeko da berrogei daudetan egin duten lana, ba, itxas, ertze guztiak, e, e, babesten eta ere ikutza eta hain bat erauzaren aurkako ta, aurkako edo. Hori gertaz badin egin dituzten lana, ba, eskergarria dira, eta e, zarten berrogei urte egiten dituzte, eh? Pero, Em, baita, Natura Espazioen inguruko programa leuze bat izan da departamenduagantolatua horrek ere horita marrurte bete zenitu beraz, horrek ez nahi du hor bat urte dara hortan lanean eta bo, jendeak horren konzientzia hartamadu, bagutien apkan hobre ingo dugu Ba, osongi, horrekin eh? galditzen gara intzane esker mila gurean dagatik gaurkoan, mi esker? Mi esker zuegi